Minden, amit kipakol a közösségi oldalakra, megmarad. Beszámol a legbelsőbb pillanatairól is, és azokat nem lehet kitörölni. Az emberek bármit mondhatnak róla, és azt a képet, amit róla kialakítottak magukban, nem tudja befolyásolni. Hogy minden, amit róla leírnak hazugság, a jók is, és a rosszak is. Minden, amit róla leírnak igaz, a jók is, és a rosszak is. Néha elcsodálkozik azon, hogy amit mások gondolnak róla, az mennyire távol áll tőle. Néha elcsodálkozik azon, hogy amit mások gondolnak róla, azt mennyire közel érzi magához. Azt viszont nem sejti róla senki, hogy olykor előfordul, amikor nagyon sok dolga van, akkor munkahelyett milliárdosok feleségét nézi TikTokon, akik 10 millió forintos levehetetlen, bilincszerű karperecben 80 dolláros, 24 karátos kávékat isznak Dubajban. Aztán rohadtul mocskos lakások takarítós videóit bámulja, és senkinek nem árulja el, mennyire undorodik közben, de nem bírja abba hagyni. Aztán kimegy a konyhába, gyömbért présel, narancsal és répával, aztán borsó főzeléket készít szerecsendióval, petrezselyemmel és kókusztejjel, aztán a sarki retro cukrászdában mákos rétes zabál. Hetente háromszor elmegy edzeni, olyan a balegyenes jobb horogja, hogy csak úgy csattanak a a zsákon. Minden, amit róla gondolnak, hazugság. Minden, amit róla mondanak, igaz. Kineveti magát. A három mm milliméteres tűvel elvégzett arckezelésnél sem érez fájdalmat. Pókerarc, pókerarc, pókerarc mondogatja magában, nem meglepődni, nem mérgeskedni, nem megsértődni. Nem etetni tovább a mérges ráncot, mert abba belebotlik a három mm milliméteres tű. Nincs köze hozzá, mit gondol róla a világ, nem az ő dolga. Az első sztóma műtétje után nem bír enni semmit. Csak rostmentes préselt leveket iszik, és nem rág másfél hónapig. Épp karácsonykor jön ki a kórházból az ileosztómával a hasfalán, és megtanul fejben enni. A Netflixen megnézi az összes gastrorealitit, még azt is, amiben egy tenyérbe mászó fura űrge, akit félnek neveznek, végigeszi a világot. Később sem érti, hogy találta Filt vonzónak kevés közben, de akkor egy kicsit szerelmes volt az erőteljesen kopaszodó, gülüszemű űrgébe. A kedvenc sorozata a zsír, sav, hő, Só, és soha nem felejti el azt a néhány képkockát, amikor a műsorvezető kiáll a Toszkán naplementébe az olasz mával, és elkészítik a világ legkívánatosabb bazsalikompesztóját. A bazsalikompesztó abban a pár képkockában maga a szex. Phil is hihetetlenül sokat bír enni, pedig alapvetően vékony alkat. Az egyik kívánatos szendvicsnél San Franciscóban többször visszatekeri a videót, újra és újra meg akarja nézni, hogyan harap bele Phil. A pesztót is újra játsszon néhányszor. Soha nem volt ennyire furcsa karácsonya. A férfi szolidalitásból brokkolit és csirke mellett párol, hogy ne ingerelje az illatokkal. Ennél szebben nem mondhatja el, mennyire szereti. A levek, amiket akkor iszik, csodálatosra varázsolják a bőrét, legalább tíz évet letagadhat a korából, bár ilyesmi eszébe se jut, hogy visszamenjen ismét a 28. életévébe, amikor az egész kálváriája elkezdődött. A követői pedig azt kérdezgetik, milyen kezeléseken járt, ő pedig csak annyit ír, a levek. Istennői idomokra négy pengés borotva, így hirdeti a reklám. Végig csúsztatja a szemérem dombján, amit kettészel az új újnyivastak keloidos heg. Tíz évvel ezelőttig fogalma sem volt a keloidról, most meg itt csúsztatja az ujjait végig a durva peremben. Képes benne megkapaszkodni. A heg a köldökét köti össze a csiklójával. Nehéz innen kiborotválni a szőrt, ezt minden alkalommal megállapítja, amikor szőrtelenít. A derekán lévő zsírpárnát fogdossa. Azt is konstatálja, hogy milyen hamar visszatért a hájasztóma után. Nem tart sokáig a szupervékonyság, igaz, be sem tartja az összes előírást. Nem lehet mindig jónak lenni, mondogatja magának. Nem lehet mindig betartani minden szabályt. A nagy néz. A lakkozás egy ponton elveszítette a fényét. A mellei kicsit megereszkedtek. Ezt csinálja a mell akkor is, ha nincs szoptatás. Hízás, fogyás, fogyás, fogyás, hízás, fogyás, hízás, hízás. 40-től 82-ig, 82-től 54-ig vissza, előre, fel, le, az ütemek pontosak, már ki tudja számolni, mikor melyik állapot következik. Az elmúlt tíz évét jó-jóban mérik, nem tehet róla, beteg volt, ő semmiről sem tehet. Most már hiába nézi Filt meg a zsírsav, hűsót, már nem fejben étkezik, hanem a valóságban. A járomcsontja újra megerősödik. Egyébként is ő egy rockstar, és most úgy kell élnie, hogy nem mehet glutént, cukrot, tejet, nem ihat alkoholt. Lelkületében rockstar, aki nem tud énekelni. A rockstarok szétcseszik a májukat, elisszák az agyukat, tönkre megy a vesélyük. Sokkal szerencsésebb, mint egy rockstar, elvonóra sem kell mennie, rá van kényszerülve. Nagyon fáj, ha piál. Az egészségemért mindent megteszek, mondogatja máskor, és tudja, hogy ez egy hazugság. Megtehetne sokkal többet is, hiszen visszakapta az életét. Hálásnak kell lennie, és minden szabályt be kellene tartania. Hálásnak kell lennie, ezt rengetegszer hangoztatják körülötte. Néha megírják neki, hogy ugye hálás Istennek is az orvosokon kívül, de egy ideje már nem lesz ettől ideges. Nem Isten küzd az életéért a műtőben, hanem az orvosok. Isten épp nincs ott, vagy legalábbis ő nem találkozott vele, amikor át kell élnie öt hónapnyi kibírhatatlan fájdalmat. Akkor is csak az anyja van ott, aki simogatja azt a részt, ahol a daganat van. A fájdalom sem Istentől, hanem az anyja simogatásától enyhül. Néha szívesen elvonulna egy kolostorba, fel a hegyekbe, nem csinálna semmit, nem lenne telefonja, nem olvasna híreket, csak cukor, glutén, tej és húsmentes ételeket enne, gyógyfőzeteket inna, megtisztulna és gondolkodna magán. Kizárná a stresszt, megtalálná a lelki békéjét. Nincs lélek, nincs béke. Most ezen nevet. Már rég elvitte az ördög, odaadta az életéért cserébe, amikor érte jött. Azóta nem telik el új nap, hogy ne jutna eszébe, milyen lehet meghalni. A hosszú göndörszőröket nehezen viszi a borotva. Többször végig kell húzni a göröngyös felületen az új nyivastag mélyedésnél óvatosan, bezzeg a keloidnál, nem nő ki soha többé a szőr. Azon gondolkodik, hova tűnik az illatanyag. Eszébe jut a film, amiben a gyilkos halott nők illatát akarja parfümbe tölteni. Szeretne illat lenni egy szép üvegben. Aztán sírni kezd, mert eszébe jut, hogy mennyi időt elpocsékolt azzal, hogy fasságokat gondolt magáról. Megfogadja, hogy nem szexel sztómával. De a férfi elkerekedett szemmel néz rá, és nem érti, hogy gondolhatja, hogy a sztómától ő kevésbé fogja kívánatosnak tartani a testét. A stómahege fölé egy Simon Márton idézetette továltat. Most kezd szép lenni. És tényleg. Most kezd. Imádkozni akar, de épp nem szereti Istent. Tulajdonképpen szégyelli magát a kommentelő előtt, aki számon kéri rajta a hitét. Aki egy ilyen betegségből meggyógyul, annak hinnie kell Istenben. Máskor nem foglalkozik ilyen hozzászólásokkal, de most szégyenkezik. Mi van, ha mégis létezik, és kiderül, hogy ő intéz mindent? Ő meg ott áll letaglózva, és egy értelmes mondatot nem tud majd kinyögni, miért tagadta meg. Az elme bármire képes. Például évezredek óta elhiteti az emberiséggel, hogy van ott fent egy felsőbb erő, és elhiteti vele is, hogy a spenút levélből, uborkából és ananászból kinyert lé csodálatos lakoma. Bizonyos napokon ő is elképzeli Istent, és ugyanúgy el tudja képzelni azt is, ahogy eljut a sejtjeihez az értékes tápanyag. Ilyesmit anyuka kacsalakomáin soha nem csinál. A sült illata és íze sokkal hamarabb beleszédíti az univerzumba, még mielőtt mindezeket elképzelhetné. A legjobb lakoma, amit a férfi anyja süt. Anyuka a legnagyobb szeretettel fogadja, azt se felejti el soha, amikor az első találkozásukkor hosszan megöleli. Aztán hónapokig külön főz és süt neki, bár korábban nem tanulta, hogyan kell gluténmentes lisztből nokedlit szaggatni, és neki valahogy első neki futásra sikerül, és olyan, mintha nem különbözne a másiktól. A férfi szerint gumitalp és borzalmas, ő szerinte pedig az a szeretet, amivel készül, a legfinomabb nokedlivé teszi az egész világon. Anyuka legnagyobb gondja az, hogy finomsággal kedveskedjen a családjának, hogy aggodalmaskodjon, rendben vannak-e a gyerekek, hogy van-e elég ennivalójuk, és felöltöznek-e rendesen. Anyuka egy idő után talán egy kicsit már őt is úgy szereti, mintha a saját gyereke lenne. Vesz neki pizsamát és papucsot a családi házba. Néha megmasszírozza a lábát, és néhány naponta felhívja, hogy megérdeklődje, hogy mennek a dolgai. Ő közben azért azt is tudja, hogy ilyenkor legfőképpen a fia után érdeklődik, csak a férfit nem meri hívni ennyire gyakran. Anyuka 40 éve él a férfi apjával. A férfi 41 lesz idén, a szülei soha nem éltek egymás nélkül, lehet nem is tudnának. Anyuka gyakran mondogatja, hogy öreg már, nem lát jól, nem tudja befűzni a tűbe a cérnát, az egész család azt hiszi, hogy csak panaszkodik, aztán kiderül, hogy szürke hályog. Neki nem adatott meg az ilyesfajta nagy család, mint a férfinak, ahol összetart a rokonság, megünneplik a születésnapokat, a névnapokat, a karácsonyt, az új évet, a húsfétot, szüreti mulatságot tartanak, disznóvágást, közös családi csetcsoportjuk van, ahol megosztják egymással mit főznek, mivel készülnek a hétvégi lakomákra és ki merre jár. A férfi családja törődő, szívükön viselik egymás boldogulását és gyakran találkoznak. Ő pedig eddig. Nem látott belülről így működni egy családot. Korábban nem képzelt el ilyesmit soha, nem számított arra, hogy neki is lehet része ebben. Férjhez menni sem akart igazán, és most se tulajdonít neki nagy jelentőséget, meg egy ideje már öregnek is tartja magát hozzá. Csak néha el, milyen lenne a férfi szülőfalujának apró templomába bevonulni fehér ruhában. Anyuka biztos sírna, talán még apuka is, pedig ő kemény ember. Különös élmény látnia, milyen összetartó erők vannak a férfi körül. Minden alkalommal megcsodálja őket, még akkor is, ha ezt nem nyilatkoztatja ki feltétlenül, és nem mondja el mindegyik őjüknek. Ezt a közösséget a nők tartják életben. Nők nélkül el sem tudnak jutni egyik faluból a másikba, mert ha ünnepség van, akkor a férfiak isznak. A nőket sose látja inni. Már őse iszik, nem bírja automatikusan így is illeszkedik beközéjük. A nők főznek, szervezkednek, leszednek, felterítenek újra, elmosogatnak, elpakolnak és várják a férfiakat. Talán erről szól az életük is. A várakozásról. Várják, hogy befejezzék az evést, az ivást, hogy megnyerjék vagy elveszítsék a kártyajátékot, hogy vége legyen a meccsnek, hogy elegük legyen a kénes szagú gyógyfürdőből. Először megijed attól, hogy neki is ez lesz a sorsa, aztán rájön, mit kell tennie. Megmutatja, milyen, amikor mulat. Megtanul kártyázni is. Egyből a szívük befogadják. Leszed és megterít, süt, főz, csivítál. véleményt mond, vicceskedik, szeretetteljes, megölel. Beépül, mert oda tartozik. Mindez nem is esik nehezére. Néha eszébe jut az anyja, és úgy érzi, túl gyorsan elfelejtette őt a halála után. Ez már egy másik élet. Egy boldog élet amiben megszabadult a kínjaitól. A saját anyja abban a három hónapban szereti a legjobban, amikor ő haldoklik. Éjszakánként többször kicseréli alatta a vizes ágyneműt és a pizsamát, mos éjjel és nappal is, hogy ne kapjon tüdőgyulladást. A teste motor, ami folyamatos küzdelemben áll, ezért izzadja ki magából a rossz folyamatokat. Az anyja többet simogatja, öleli és puszilgatja ekkor, mint gyerekkorában. Az anyja ölelése, puszilgatása és simogatása jobban hat, mint a fájdalomcsillapítók. Olyan, mint egy gép, és a legviccesebb az, hogy az egész lakást átrendezi, amíg ő nem bír felkelni az ágyból. Soha olyan tisztaság és rend nem volt még nála, de miután az anyja hazaköltözik, hetekig hívogatja, mert nem talál semmit. Néha hiányzik a betegsége, az anyja pedig egyfolytában hiányzik. Még mindig nem érti teljesen, hogy nem hívhatja fel többé. Nincs ebben semmi tragikus. Ez a természetes. Az anyja meghalt, ő meg él. Nem kérte, hogy így legyen, Esélyse volt a gyógyulásra az orvosok szerint. Mostanában kevesebbszer gondol a halálra, ami nyugtalanítja. Csak a halálban biztos, és mostanában alig gondol rá, emiatt pedig kevésbé érzi magát biztonságban. Azokon a napokon, amikor a meghalást elképzeli, a világegyetemre is gondol. Mekkora ő a térben? Hol van ő porszemként az egészhez képest? És mi lesz a lelkével, ha a teste már nem él? Ijesztőnek gondolja, hogy egyszer, amikor halála végérvényesen bekövetkezik, nem lesz a teste fölött hatalma többé. Kiterítik, levetkőztetik, aztán felöltöztetik, aztán elégetik vagy nem égetik el, mert nem is biztos, hogy teljesítik a végakaratát. Végakarat. De kinek az akarata? Az övé? Fog még számítani bármit, hogy mit akar végül? Azt akarja, hogy az anyja mellé temessék. De mit számít, hova helyezik az urnáját? Az anyja már rég máshol van, csak az urna marad a földön a három és fél kiló porral, ami az anyja volt egykor. És ha ő marad utoljára? Ne ő maradjon utoljára. Csak ennyit kér. De kihallaná meg egy porszem siránkozását? Egy nő számon kéri a közösségi profilján. A nő szerint valójában ő nem is boldog, hanem kapcsolati erőszakot szenved el, mert már képtelen definiálni önmagát a férfi nélkül. A kommentelő kifejti, mekkora csalódást jelent számára, hogy minden, ami ő volt, már a múlté, semmi nem igaz belőle, mert boldog lett egy férfi oldalán, és eltűnt a véleménye, a harciassága, önmaga, és miközben ezeket olvassa, arra gondol, hát éppen ez volt a cél. El akar tűnni teljesen. És most, hogy ténylegesen eltűnik, végre boldog. Nem akar véleményt mondani. Nem akar őszinte lenni, nem akar hazudni sem, nem akar mondani semmit, harcolni, pláne nem akar, és amikor eléri azt az állapotot, amire vágyik, akkor a lehető legnagyobb élvezetten lebeg annak mámorában, hogy most nem kell semmit kinyilatkoztatnia, nem kell semmire gondolnia, nem kell semmiért harcolnia, nem kell őszintének lennie, nem kell hazudnia, még azt sem kell hazudnia, hogy boldog, mert most már tényleg az, és ez az érzés annyira felszabadítja hogy még a kommentelősebb se bassza fel az agyát. Menetiránynak háttal utazik, és nincs hány ingere. A körúti szoláriumokat bámulja a négyes hatosról. Az UV-sugárzás és a bőrrák korában jelentőségüket vesztik ezek a szalonok. Chocolate Brown üvöltik a kirakatok, de már senki sem figyel rájuk. Rég elmúltak a kétezres évek, amikor hetente 18 percekre jár szoláriumba. A bőrrák tüneteire gondol, majd arra életében hány percet tölt mesterséges fények alatt. Hányszor nem takarja le az arcát, és hány flakon égetett cukorillatú krémet ken magára, mielőtt befekszik a neon alá, hogy még bronzosabb legyen. Nem értette meg. A csokoládébarnaság önámítás. Átvágják. Ebben a pillanatban jön rá, de átvágják a lányt is, aki rágózik a pult mögött. Valószerűtlenül barnára van sülve, grillcsirkefényű a bőre és neon pink a körme, amit kocka formára reszeltek. A grillcsirkefényű lány semmit nem tud a bőrrákról, bátran ajánlja a tizennyolc percet és nyaralás előtt egészségesnek tartja a szolit, mert akkor nem éget meg a nap. Aztán azokra az estékre gondol, amikor sminkben alszik el. A vízvonalába sűrűsödik az olcsó spirál, és nyakhajlatában megáll a rosszul kiválasztott musz ragacsos alapozó. Ma hat lépéses az esti rutinja, de napközben is látszanak a barázdák a szeme körül, amiket a 2000-es évek vatszolizásai és a vacak alapozók okoznak. Hol vannak már azok a grill csirkefényű lányok, a rosszul kiválasztott árnyalatok, az öntudatlanság, amikor sokféleképpen ártott magának? Néha visszasírja a koli fürdőjében haját, a leégetett sprőttincseket, visszasírja a mentolos 120-as ív cigarettát, amitől folyamatosan rosszul van, de elképesztően menőnek képzeli magát. Egyszer abszintot iszik a középiskolában, és kiesik egy teljes éjszaka. Egyszer hidrogénből kékes feketére festi a haját a középiskolás ballagás előtt, és nem tudja az arcbőréről lemosni az odatapadt festéket, kormos homlokkal megy az ünnepségre, mert valamelyik barátnője azt mondja, a cigi hamuja leoldja. Egyszer a koli folyosóján az egyik srác lebutázza, ő pedig nem védi meg magát. Egyszer az egyik osztálytársnője azt mondja neki, hogy nem is jó csaj, nem tudja, mit esznek rajta a fiúk, miközben tök csúnya és hájas. Egyszer meg akar halni, amikor az első nagy szerelme szakít vele, és egy csodálatosan szép táncoslányjal kezd járni rögtön utána, aki hasonlít Angelina jolie ra Egyszer üldözni kezdi az ex akit nem hagy békén a szakítás után, verseket ír neki, és nem fogja fel, hogy halálosan ciki, amit csinál. Egyszer egy bezárt iskola udvaron kefél éjjel, és ott hagyja a bugyját. Egyszer elkapja a klamidiát. Egyszer eltöri a bokáját részegen, és másnap az anyja viszi kórházba, aki kineveti. Nem egyszer vállalhatatlanul viselkedik egy szórakozó helyen. Tudná folytatni a sort, mert valójában egész életében szégyenkezik maga miatt, csak nem engedi a felszínre ezt az érzést.